Короткий, качений ніс, роздвоєне підборіддя, великі відстовбурчені вуха. Перший був тонкий, підтягнутий, другий широкоплечий, розповнілий, низький на зріст. Обидва мовчали. Перший розпочав розмову кривоніс. Гетьман його королівської милості війська Запорозького Богдан Хмельницький волів би знати, що змусило пана коронного гетьмана зібрати величезне військо і вирядити нас, шановні добродії, на креси. Шемберг одвернувся до віконця. Стефан пройшовся від столу до входу в намет, повернувся назад. Його милість пан великий коронний гетьман Микола Потоцький. Заразом з його милістю польним гетьманом Мартином Калиновським вирішили запобігти хлопській ребелії, яку почали розпалювати з невідомих причин кілька свавільних старшин, що зуміли стати доводцями війська Запорозького. Кривоніс звівся зі стільця, поклав руку на руків'я шаблі. Насупився. Гетьман його королівської милості війська Запорозька Богдан Хмельницький ні коронного гетьмана, ні польного не волів величати свавільниками чи окрутниками. Ми хотіли б, щоб пан коронний і польний гетьмани мали стільки ж такту, як наш батько Богдан, щоб вони були такі ж гречні, як і він, і пам'ятали. «Же вони урядовці, наділені його королівською милістю, великою владою, а не сварливі баби!» Шембер крутнувся на місці, розсолив рота, ніби риба, викинута з води на сухе, махнув рукою і знову одвернувся. Стефан тіпнувся, вирячив очі, беззвучно заворушив сухими посинілими губами. Шановним панам-доводцям війська його королівської милості, належало би знати, що вся старшина, як генеральна, так полкова і сотена, у його королівської милості військо-запорозькому споконвіку обиралась на козацькому колі. Говори Ординація 38-го року заборонила нам дотримуватися давніх звичаїв. Проте нині ми не вважаємо за потрібне пильнувати тієї ординації, адже її було накинуто нам силою, тобто вона являла собою акт небувалого сваволенства зарозумілих урядовців до підданих його королівської милості». Шановним панам-доводцям належало би знати, що ніхто з козаків не підбурював нікого до бунту. Винуватці загального невдоволення на Україні, королівські урядовці, магнати, шляхта і ксьонзи, це вони зробили життя селянина і міщанина нестерпним, перестали їх мати за людей, а нарекли бидлом. Це вони позбавили козацтво вольностей, заслужених в кривавих боях з бусурманами та іншими ворогами Речі Посполитої. Гаразд, обізвався Стефан Потоцький, будемо, як пропонували ви, чемними і галантними. Забудемо давні кривди. Забути кривди? підхопився й криса. — Ні, ніколи. Поки ми не захистимо свої вольності і віру грецьку старожитню від незбожних окрутників, і не допевнимося таких самих прав, як шляхетське поспільство, не може бути й мови, щоб ми щось забули. — Гаразд, гаразд. Почервані у Потоцькій, ми не уповноважені розв'язувати таких справ. Для цього існує вальний сейм. Ми певні, вже всі козацькі претензії буде уважно розглянуто на сеймі. Але зараз нам слід було б повести мову про інше, про те, як не доходити до кровопролиття. Як розійтися нам на почесних умовах? Шановним панам-доводцям, здається, ці умови давно відомі. Глянув кривоніс на Потоцького і перевів погляд на Шемберка, що все ще не встрявав у розмову. — Що пан полковник має на увазі? — зиркнув з-під лоба Стефан. Маю на увазі умови, які батько наш Богдан Хмельницький оголосив на Запорожжі родний стровий Хмельницькому. Ага, пригадую, пригадую, підозріло скинув вицвілі очі Потоцький на кривоноса. Тільки ж, тільки ж знову ж таки, то буде вирішувати вальний сейм. Це не в наших руках. Панкоронний коронний гетьман збирав військо і посилав шановних доводців на Запорожжя без відома сейму. Навіть не повідомляв про це короля. Потуцький закліпав рудуватими повіками. Не будемо обговорювати дій тих, кого тут нема. Ми, маю на увазі себе і шановного пана комісара, можемо говорити тільки про військо, яким нині рейментуємо. Та ж так, весело усміхнувся Криса, тільки про те, яке поки що лишається при вас, яке ще не розбіглося, аби не прилучилося до нас. Погамувавши своє хвилювання, Шемберт відійшов од від вікна, сів рядом з Потоцьким. Мені здається, втрутився він у розмову, що нам не варто тараз лічити наші сили. «У вас більше люду, який ще не бачив гаразні гармати».